Istoria unei galbân și a unei parale, de Vasile Alexandri. Dramatizare de Ion Maftei. Înregistrare din anul 1969. Și cum îți spuneam, în noaptea trecută, pe la un ceas după 12, am fost trezit din somnul dulce ce gustam de un zinghet metalic care m-a mirat foarte mult. Mi se părea că venea din fundul odăiei și că ieșea dintr-o cutioară de fildeș. M-am sculat iute din pat pentru ca să cunosc pricina zuruitului pomenit. Am luat în mână acea cutie unde îi pusesem dimineața un galben olandez și o para turcească. Am deschis o culoare aminte minte și, adânc a fost mirarea care m-a cuprins, auzind deodată două glasuri străine ieșind din cutie. Două glasuri de altă lume care se sfădeau de moarte. Nu se mai dar mă mir de stăpânul meu cum de-a uitat cine sunt eu și m-a pus la un loc cu, iată, ca tine ce nu face acum niște trei bani. Așa ești deșteanță și de chichelaza! Răde de dracu de porumbele negre! Nu te vezi, ciuntule, cât ești de rost de la sărapilor? Cum, ți-ai pierdut toți dinții, sărmană, și vrei să mai muști Leu, deși îmbătrânește, tot leu rămâne. Asemenea și galbenul, tot galben. Galben, tu? Da, da. Mm, Cu adevărat, să sărmaniești galben, dar de galbenarea morții. Ascultă, cadână bătrână, nu te educa cu cuvintele că... Așa, așa, așa, așa, zilea mai ajuns. E, unde frumosul și nobilul olandescu care m-a mibit atât de ferbinte la anul 1820 în buzunarul capitanului Costiță când yeah. țălătorea pe Marea Neagră? unde acum să te facă una cu cutia în care ne găsim și să mă răzbune de obrăznicire tale? La anul 1820? Capitanul Costiță? În noapte întunecoasă, furtuna bântuia pe-ntinderele mări. Corabia era să se înniece la sulina. Toți se rugau lui Dumnezeu ca să-i Da, tu ești, tu, soarele meu, luna mea. Cât ești deschimbată, iubita mea am schimbat, dragul meu Acum suntem ca doi tăciuni care fac numai fum fără a da par Eu tăciune? Eu care... Lasă monologul pe dacă și-mi spune mai bine Ce te-ai mai făcut din ceasul acela când am fost despărțiți? Prin care valuri? Prin care punci, Prin câte soiuri de degete ai mai trecut? Istoria mea? Aproape nu le mai știu pe toate prin câte am trecut Capitanul Costiță m-a dat unui boiernaș ce-i vându greu, dispărțându-mă fără milă de tine, dragostea mea. A trebuit, dar, să-l urmez pe noul meu stăpân la moșia sa. M-a dus soro dragă, ascuns în șibota lui și călcat în picioare ca un din nimica, pentru că boierul se teme de duș. Dar n-a dat niciunul peste dânsul și eu mă nădușam de șud. Mm, Săracul de tine, luceapul meu. Așa e soarta noastră. Când intrăm pe mâna unora ca iștia, vai va de capul nostru. Dar să nu uităm vorba. Se întâmplă nu știu cum, că boernașul meu a avut de a face, nu peste multă vreme cu tagma judecătorească la Iași. În capitala asta, un oarecare director de tribunal i-a luat până și ciubotele din pișoare, așa că s-a întors acasă cu părul alb, cu jubeaua ruptă și cu buzunarul sparte. Se este cheamă că erai răzbunat de umilirea ce ți-a făcut-o, nu te în ciubotră. Da, da, draga mea. Să-ți descriu acum figura directorului din tribunal, he? nu? Mm, Mai bine ți-o ai vorbit de buzunarul său. Știi că noi banii judecăm mai totdeauna oamenii după pungile și după buzunarele lor. Eu mărturisesc că acest fel de judecată mi se pare cea mai nimerită într-o epocă unde domnește lăcomia și interesul. Cotărât lucru, buzunarul este cea mai sigură caracteristică a firii, a patimilor și a moralului său. Așa, de pildă, buzunarul unui cheltuitor este spart. Punga unul zgârcit e din materie groasă și legată cu 99 de noduri. Și tot așa, buzonarul directorului, unde ne și eu, putea să dea o lămurită idee de haos. Era ca un sac lung și adânc. Și-am găsit acolo o populație foarte amestecată de galben olandezi și nemțești, de irmilici vechi și noi, de carbovi până și de sfanțici și fifilici care cu toții trăiau într-o armonie și m-am mirat drept să-ți spun. Cu frate, carboadele și irmilici erau prieteni? Da, chiar frați de cruci, să vezi cum! Acolo, galbinii, irmilicii și ceilalți se numeau toți într-un fel. Cum? Marturi. Înțelegi acum? De pildă, galbinii se chemau marturi de 35 de ani, irmilicii marturi de 40 de ani, carboavele marturi de 12 de ani. Și toți la un loc alcătuiau un popor nou cunoscut sub numele de... Nația Dovezilor Sunătoare. Mă, pricep tu, draga mea. E, te pricep cum nu, săraca dreptate. Na, cam așa -i. Dar să nu o lungesc, la directorul meu de tribunal n-am stat mult. Într-o seară, stam de vorbă cu câțiva marturi din cei întâlniți în buzunarul său, și care povesteau pirând chipurile înșelătoare ce întrebuința să stăpânul nostru pentru ca să-i trag în sânul lui, de la răzești, de la văduvili săraci și de la toți minorocii la care se aflase fiecare mai înainte. Liniștea ne-a fost tulburată de un joc de cărți. O mână străină s-a întins spre noi, ne-a șpăcat trăgându-ne spre alt stăpân. Vorba ce De haram a fost, de haram s-a dus. Da, <laughs> meu stăpân, un trântor și un șarlatan, măsluia cărții cu o ghibăcie măiastră. Cu tot câștigul ce-l făcea în acest fel, se împrumuta des și pe la zaravi. Și trebuie să-ți mai spun că stăpânul meu se trudea mult să deslușească o problemă grea. Chipul de a face datorii fără a le plăti. În adevăr, el descoperise de mult partea așa din tâia problemei și acum era aproape să o găsească și pe din urmă, că se hotărâsă să fugă pe ascuns la București. Dar n-a fost chip, că prin neașteptate, unul dintre zarafi a venit cu patru slujitori de la Agii și ți-a închipui. Am intrat la un nou stăpân. E, și încă ce stăpân? Un zaraf. Nenorocite, prieteni. De la zaraful care i-a ras toți dinții cei frumoși cu ochilă, galbânul, precum singura povestit, a trecut în chimirul unui capitan de haiduci un român voinic care luase drumul codrului îndemnat de o nestinsă sete de dreptate și vitejie. Acesta fiind prins și dus la isprăvnicie și de acolo la ocnă, galbânul se trezi în stăpânirea ispravnicului, care... Ce mai turavura! Izbutise omul așpre face slujba închiverniseală și slavă domnului! După câțiva ani își făcuse o stare ca oamenii. Avea, sărmanu, două moșoare luate de la răzeși, Avea câteva suflete de țigani și câte altele. Era cunoscut în tot ținutul de creștin cu frica lui Dumnezeu, Pentru că știa crezul pe de rost, Pentru că se împărtășea de două ori pe an Și pentru că făcea des paraclisuri în casă. Cu toate acestea, Bunul nostru creștin Nu se sfia a porunci să bată la talpe pe vreun român Ce nu-și putea plăti birul Tocmai când el rostea tatăl nostru Tocmai când zicea cu mare vlavie Și ne iartă nouă, Doamne, greșalele noastre Precum și noi iertăm greșiților noștri Al era bun la suflet De la ispravnic la soția acestuia și pe urmă în buzunarul unui verișor al ei care o învăța franțuzește, Sara, când bărbatul era plecat înținut la vreo cercetare. Ați fi observat și dumneavoastră că astăzi în Moldova e cam rușine să vorbească cineva românește. Dacă nu știi a Moncherry, nu te bagă nimeni în seamă. Verișorul acela al isprevnicesei avea patima vânatului. Într-o zi pe câmp, galbânul să sară din buzunarul fantelui. Eram liber, liber, înțelegi tu, iubita mea, toată dulceața și toată puterea acestui cuvânt. Mi-a târnat de nimic, volnic de a face tot ce-mi plăcea. În ceasul acela am gustat cea mai mare fericire în sufletul meu, căci nimic pe lume nu e mai scump și mai slăvit decât libertatea. Și să știi de la mine că atunci o nație se apropie de moarte când începe a fi surdă la glasul libertății. Dragul meu, acesta adevăr e vechi decât lumea și îl știu de mult. Și eu care credeam că l-am descoperit singur. Spiritele mealte se potrivesc adesea la gânduri. Dintre florile și ierburile câmpului, galbânul a fost cules cu mare bucurie de Zamfira, o șatrărită tânără și amarnic de frumoasă. Ea am pus în salbă și m-a dus spre niște corturi la poale unui codru. Când fuseră aproape de ele, ne-și înainte un flăcău țigan, înalt, sprinten, voinii cu ochii mari și negri, cu fața arsă de soare, da. Dar frumoasă și vioai! Cule, ai mult flori, zanfiră! Câmpul mi a dat pe cele mai frumoase se le pun la pălăria ta! Dar cea mai scumpă mi-am pus-o eu la mine. Ai, un gelbe. Da, unde ce cum ai găsit? În câmp căutu flori și la tine, Căci de câte ori gândesc la tine, Totdeauna dau de noroc. Meu, de unde erau Zanfira și Nedelcu? Așa-i. Dai un dram de răbdare și îi vedea. Zanfira se născuse pe malul oltului la șatră. Tatăl său era judec. Primii ani n-a avut nicio grijă. Puțin îi păsa că de-abia o acopereau cămeșui, că ruptă, căci dacă era cald, ea se scălda în mult. Și dacă era frig, i a jucată nouă cântând din gură. Fericit trai a fost acela pentru Zanfira. Dar nați nu mult. Stăpânul lor sărăcise se hotărâse a-și vinde robii la mezat. În ziua târgului, piața cărmuirii înfățișa un tablou vrenic de cele mai crunte vreme ale barbariei. <fie> Aici -a face 10 gal. Eu nu aș da niciun cruuș de Veri, veri. Nu te încurca negustorii de țigani, căs mai buni cele de voi? Cinci galben, cinci galben, tălașul! Cinci de mai mult! Șase și trei parale! Șase și o parale! Șapte galbine! Da-te, uite! Cum te cheamă? zampira spune, boierule. A noastră-i o lua, băierule! Întoarce-te! Așa! Umblă! Ori poate o luagă. Așa! Dinti buni? Așa! Dau zece gardului în fata judelui, zeci în fata judelui, <fio> no, cine nu mai mult! una, Tomă! mii, să-ți fie de bine hai! <fio> <fio> <fio> hai. <fio> <fio> de noi Maria, dacă da de Marca, <fio> ajung, Pijan, n de nu voi la pentru numele lui Dumnezeu, Ai zboie mare și să-ți-a dat maica precizat toate bunătățile lumii să străiască cucură și copilași ca să-i vezi mari ca niște împărățări Împărănești și pe noi ca să fim la un loc cu zanfira și să-mi fi la cine-i porunțit Zanfira, dragă ta, tu sărute și tu poarele măriei italii, ca să-și îndure de tatu și de mața mai de noi Păcătoșii Uuu. de noi, păcătoșii Lăsă-ne pe zanfira poarele mâncarea O șanție la, la dragă ci are balțate! Că uracu se va mesare cu picior! Hai! Da copila! Sunt da copila că mă simt da că trusteas e rău! Sunt pe zăpire, pe gândule! Găsturbat! Le! Le! Le! lasă Voi treci cu tăcere asupra vremurilor celor din tâia petrecerii în casa noului stăpân. Opt ani zile ținu necurmata ei chinuirii. Și într-o sară, după ce adormiră toți din casă, Zanfira se coboră în grădină și se puse pe plâns. Deodată... Zanfira! Zanfira! au, nu mă cunoști! Uite-te la mine! Nedelcu, tu ești Nedelcu! Oh, oh, oh, oh. Ce face tatăl meu și maica mea? Uh, trăiesc, sărmane, și te jezlez. Unde să află acum? Ei sunt Moldova și te așteaptă la Hotar, dincolo. Dacă vrei să-i mai vei spune ce sunt cu zile, hai cu mine z O, oh, Dumnezeu să-ți dea tot binele pe care mi l faci tu acum, Nedelcu. Haide, Nedelcu! Eu de astăzi mă dau ție. Tu să-mi fii frate, rudă, cei vrea. Împun viața mâinile tale. Iar tu, casa furisită ce mi-ai slujit de temniță, să pice trăznitele pe tine și să nu se mai cunoască nici loc unde e zidită. Au trecut mai multe luni într o seară parcă văd ploaie cu gheață ei îți mai frusiu până se de șase luni de când ai fugit de la mine, te-o lăfăiești cu cioroi, plisată! Las că te-o învățai, o să părăsești casa asta Ei, și cum îi învățai ori Cum? He. Așa, legați! Lă-o să toporul! te Nenorocirele zanfirii și ale lui Nedelcu m-au pătruns peste măsură, dar cu toate acestea te rog, iubite, să mai scurtezi povestea întâmplărilor tale. Acuși cântă cocoșul și știi că pentru noi, ființe neglăsuitoare, cântatul cocoșului este un semn de spaimă. Numai oamenilor este dată dreptatea de a rosti minciuni și parascoveni ziua mare. După alte câteva pățani, galbânul, precum însuși a spus-o, a trecut în stăpânirea unui poet. Unul pe care îl socot între poieții cu viitor. Dar și el m-a depărtat de la sânul lui. Ce fel? M-a dat, fără a băga de seamă în plata subscrierii la un jurnal ce iese acum, în acest an, în 1844, în Iași. Propășirea. Cui te-a dat? Tânărului, la care ne găsim acum împreună și care este unul din redatorii foaiei. Alah, de-o fi auzit toate cele ce-am spus în această noapte, el e în stare să ne pună în gazeta lui. Măcar de ne-ar puni. Ca să ne facă nemuritori. Ce opinie ai de stăpânul nostru? Drept să-i spune. Îmi pare un tânăr... Lasul cu coșului mă oprise a cunoaște părerea galbânului asupra mea. De, de bună seamă, o opinie dreaptă și nepărtinitoare, căci, după socotința mea, banul este cea mai sigură piatră de încercare a firii omenești. A doua zi când m-am trezit, am avut curiozitatea să văd de aproape galbânul și paraua care îmi o noapte atât de interesantă prin convorbirea lor. Dar, din nenorocire, am scăpat paraua dintre degite și am văzut-o cu mare mâhnire picând între scândurile camerii mele. Rog, dar să-mi îngăduiți până ce voi scoate din locul unde s-a ascuns, pentru ca să vă pot împărtăși și istoria ei. Ați ascultat piesa Istoria unui galben și a unei parale, de Vasile Alexandri, dramatizare de Ion Maftei. Registrarea a fost realizată în studioul Radio Iași în anul 1969. Din distribuție au făcut parte actorii George Macovei, Puiu Vasiliu, Alexandru Blehan, Silvia Popa, Virginia Carabin Raiciu, Constantin Popa, Valeriu Burlacu, Petru Ciubotaru, Constantin Obadă, Ion Lazu și Constantin Bârliba. Regia muzicală Cornel Popescu, acest spectacol radiofonic a fost realizat de Constantin Paiu.